Ya ayyuhal ladhina amanuttakum allaha haqqa tukatih Wala tamutunna illa waantum muslibun Ya ayyuhal nasuttaku rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah Wa khalaqa minha zawjaha Wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a Wattakum allaha aladhi tasa'aluna bihi wal arham Inna allaha ka'ana Ya ayuhaladin amanu tukul Allah wa qulukaulan sedida yuslih laku ma'ama laku ma yafir laku dhuwabakum wa ma yutail Allah wa rasulahu fadz faza fauzan auzima. Amma bad? Fina aslak alhadith kitabul Allah wa khair alhadhi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa shur alumuri muhdasatuh. Fina kulla muhdasatin bidah. وكل بدع في ضلاله وكل ضلاله في النار اعاذني الله واياكم من النار الحمد لله وشكر الله جل وعلا di tengah kondisi hujan yang merupakan salah satu dari rahmatun wa rahmatum min Salah satu rahmat Dari rahmat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Yang Allah curahkan kepada kita sebagai hamba-hambanya Dalam kehidupan dunia ini Adalah air hujan Yang Allah turunkan dari langit Atau dari awan Di dalam sebuah hadis yang sahih Bahawa tetesan-tetesan hujan itu adalah merupakan bagian rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang padanya terdapat malaikat-malaikat Allah. yaitu Air hujan membawa rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kemudian. Menghidupkan. Bumi yang kita pijak ini. Sehingga. Segala hal yang dibutuhkan oleh hajat kita sebagai manusia tumbuh dari bumi ini yang kemudian diolah oleh manusia dengan akal-akal yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala maka berlangsunglah kehidupan manusia oleh karena itu salah satu sunnah nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang beliau ajarkan ketika turunnya hujan untuk kita berdoa Allahumma soyiban nafi'ah ya Allah curahkanlah hujan yang bermanfaat curahkanlah hujan yang memberi barokah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala namun semua itu barakallahu fikum ketika dilandasi dengan takwa Allah ketika dilandasi dengan takwa Allah maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan yang barokah dari langit lalu bumi ini menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang dibutuhkan oleh kita semua ma'asyiral muslimin wal muslimat Bapak-bapak sekalian dan para ibu-ibu yang saya muliakan dan para hadirin wal hadirat. Yang semoga kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang singkat ini, saya ingin. Kebutuhan biologis kita semua. fikum Ya. Yeah. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan jiwa-jiwa kalian dan menciptakan pasangan-pasangannya yakni menciptakan Adam alaihissalam lalu setelah itu Allah menciptakan Al-Hawa sebagai istri Adam alaihissalam lalu dari kedua jiwa ini berkembang biak menjadi jiwa yang banyak Tujuannya apa kata Allah Subhanahu Wa Taala di Taskunu agar kalian bisa hidup bahagia. Wajah Allah Ba'inakum mawadatam warahmah, yaitu Allah jadikan di antara kalian kasih dan sayang. Sesungguhnya hal yang demikian itu terdapat pelajaran yang besar bagi kaum yang mau berfikir bagi kaum yang mau berfikir dengan akal yang sehat bahwa pen Tujuan utama darinya adalah bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala melenggengkan kehidupan manusia di muka bumi ini sehingga manusia ini tidak punah, tidak habis. Oleh karena itu pada ayat di mukuddimah yang kita bacakan dan itu salah satu sunnah yang diajarkan Rasulullah untuk dibacakan dan disebut sebagai khutbatun nikah. Salah satunya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dari tiga ayat. Ya Rabbakum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wahai segenap manusia. Ya ayuhannasud. Ittaku Rabbakum. Ya ayuhalladina amanuttakullaha haqqatu qati walatamutunna illa wa'antum muslimud. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua. Ya ayuhalladina amanuttakullaha wa kulu kawlan sadidak. Yuslih lakum ma'amalakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man wa rasuluhu faqad faza fawzan dan ayat yang ketiga ya ayyuhan nasu taqū rabbakumulladzī khalaqakum min nafsin wāhidah wa khalaqa minhā wa khalaqa minhā zawjahā wa baththa minhumā rijālan katsīran wa nisā'a wa taqullāhal ladzī tas'alū bihi wal arham innallāha kāna 'alaikum raqībā wa seluruh manusia pada ayat yang pertama dan kedua Allah menyeru khusus orang-orang yang beriman Ya ayuhal ladhina amanuh Ya ayuhal ladhina amanuh Bertakwalah kepada Allah Pada ayat yang ketiga Allah menyeru seluruh manusia Ya ayuhal nasuttaku rabbakum Wahai seluruh manusia bertakwalah kepada Rab kalian Yang menciptakan jiwa-jiwa kalian Lalu kemudian menciptakan dari jiwa-jiwa itu Ia Adam dan Hawa Menjadi Rijalan kathira wa nisa'ah Menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak Maka bertakwalah kepada Allah Allah mengulangi kembali Perintah untuk bertakwa kepadanya wal -arham. Yang kalian semuanya meminta Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan bertakwalah pula untuk menjaga rahim-rahim kalian Yakni silaturahim kalian Hubungan sosial diantara kalian Inna Innallaha ka'ana'alaikum raqibah. Sesungguhnya Allah atas kalian adalah yang mengawasi kalian semua. Yang mengatur kehidupan kalian semua. Maka perhatikan ma'asyir muslimin Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bahawa di antara tujuan-tujuan dari pernikahan itu yang pertama adalah hifdhul nasal, hifdhul walad yaitu memeliharan keturunan, memelihara anak agar manusia ini tidak punah, tidak habis dalam kehidupan bumi ini. Dan tentunya semua agar itu dilandasi dengan takwah Allah untuk menjaga agama setiap manusia ini dengan pernikahan, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari minat dan hawa nafsu. Kepada hal yang tidak dihalalkan oleh Allah. Sehingga disyariatkanlah pernikahan yang sah. Yaitu melalui abdun ak nikah, ijab, wal-kabul. Sebagaimana yang telah berlangsung, yang telah kita dengarkan tadi. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, ma'asyirul muslimin. Saya ingin membacakan sedikit dari ucapan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Di dalam kitabnya Ihya'ul muddin. Yang mungkin seluruh kaum muslimun mengetahui hal ini. Ia ni terkait dengan Imam Al Ghazali dan juga kitabnya Ehya Alumudin yang beliau di awalnya berpaham Sufiyah namun setelah itu beliau membaca kitab Imam Sahih Al Bukhari lalu beliau bertobat kepada Allah dan mempelajari dan menekuni tentang ilmu hadis di dalam Sahih Al Imam Bukhari rahimahullah. Lalu kemudian beliau mengatakan, seakan-akan umur saya selama ini sia-sia. Setelah saya memahami hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sahih al-imam al-Bukhari. Pemahaman-pemahaman yang sebelumnya yang beliau jalani. Beliau mengatakan terkait dengan pernikahan dan tujuan maksud daripada pernikahan dalam syariatul Islam. Kata beliau, innali zawji khom sufa wa'id. Bahawa dalam pernikahan itu ada lima manfaat. Pertama al walad iaitu menjaga anak keturunan. Yang kedua wakasri syahuwah, mematahkan syahwat Maksudnya menghindarkan syahwat ini dari hal yang diharamkan dan disalurkan kepada hal yang halal sehingga itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua dan ketiga tadbirul manzil dalam pernikahan membentuk sebuah rumah tangga yang baru, kehidupan yang baru, pola hidup yang baru. Yang ketiga, wa katsratul ashirah memperbanyak kerabat keluarga. Karena dengan akad nikah terjalin keluarga antara pihak lelaki dan mempelai perempuan sehingga disebut dengan hubungan musaharah sekeluarga semakin banyak, semakin meluas Hubungan kerabat. Kemudian yang keempat atau yang kelima kata Imam Al Ghazali rahimahullah Mujahadatun Nafs bil Kiyam Bishuuniz Zaujat yaitu melatih masing-masing mempelai laki-laki dan mempelai perempuan untuk berjihad terhadap dirinya sendiri di dalam menjalani kehidupan yang baru. Bagaimana seorang suami terhadap istrinya. Dalam kepemimpinannya yang Allah Taala mengatakan al-rijal -al -al kawamu nahl nisa bima fardalallahu baaduhum ala baq wabima amfakumin amwalihim bahawa kaum lelaki itu adalah pemimpin terhadap istri-istriNya dari kaum wanita dengan dua sebab yang pertama fardalallahu baaduhum ala baq keutamaan yang Allah berikan kelebihan yang Allah berikan pada kaum lelaki yaitu dalam dua hal dalam sisi fisik kaum lelaki itu lebih kuat daripada kaum wanita pergerakan kaum lelaki itu lebih lincah lebih gesit daripada kaum wanita ini sebab yang pertama sehingga Allah mengangkat kaum lelaki itu sebagai pemimpin atas kaum wanita yang kedua bima faddala Allah ba'dahu mala ba'd wa bima anfaqu min amwalihi karena sebab yang mencari nafkah itu kaum lelaki Karena nafkah kaum lelaki yang dia nafkahkan kepada istrinya. Maka dengan itu. Kaum lelaki dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai pemimpin terhadap kaum wanita. Demikian pula kaum wanita. Bagaimana dia menjadi seorang istri. Yang senantiasa mentaati suaminya. Yang senantiasa memperhatikan kebutuhan-kebutuhan suaminya. Saya ingin. Menyampaikan salah satu riwayat hadis asar dari seorang tabi'iyim jalil di zaman muridnya sahabat rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zamannya tabi'in yang bernama asma bin Kharija al fazari rahimahullah ketika anak perempuannya menikah maka dia memberi nasihat khusus kepada anak perempuannya. Ketika dia membawa untuk mempertemukan Dengan suaminya Beliau mengatakan dalam ucapannya Ya Bunayyatu Innaki kharajti minal ushi Ladi fihi darajti Sesungguhnya engkau wahai Anak perempuanku Engkau keluar Dari tempat tinggalmu Yang biasanya Fasirti ila firasin Lam ta'rifihi Engkau beralih kepada tempat tinggal Atau kepada Rumah yang engkau belum mengenalnya Ini yani kehidupan yang baru Yang selama ini dia hidup bersama Kedua orang tuanya Lalu berpindah di bawah naungan suaminya Maka Perhatikan hal ini Fakunni ardon ardan yakullaki samaan Jadilah engkau ya anakku Seperti bumi Di sisi suamimu Sehingga suamimu akan menjadi seperti langit Bumi adalah yang dipijak Langit adalah yang menaungi Istri menjadi seperti bumi Yakni memperhatikan Melayaminya dengan berat Oleh kaya Tuhan Lalu Memilang bumi lah, Istri Memilang bumi ya, Dan jadilah engkau Seperti Memilang ham bumi Itu akan menjadi seperti Iman Yakni tiang yang mengokohkanmu yang menguatkanmu. Wa kunilahu amatan yakun laki abdan. Jadilah engkau seperti budak wanita di sisinya. Maka suamimu akan menjadi seperti. Lelaki. Atau budak lelaki. Ia ni. Dia akan memperhatikan dan melayanimu. Dari kebutuhan-kebutuhanmu. Memimpinmu. Dan walatul tul hifi pihi fayaqlaka. Jangan engkau. Cuek dengannya. Jangan engkau menyempitkan keadaan suamimu sehingga suamimu akan membencimu. Walataba adi anhu fayansaka. Jangan engkau menjauh dari suamimu lalu suamimu nanti akan melupakanmu, yakni menceraikanmu. Wa indana minka fad minhu. Jika suamimu mendekat kepadamu maka engkau mendekat pula lah kepadanya. Dan jika suamimu marah maka bersabarlah. Wa anfahu wa samtahu wa aynahu Jagalah hidungnya Wa sam'ahu pendengarannya dan pandangannya Jangan engkau menjadikan dia mencium sesuatu yang busuk Atau yang jelek Wa la hasanan Dan jangan engkau memperdengarkannya kecuali yang baik Dan kepada hal-hal yang indah Barakalofikum ma'asyirul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah Di sini pentingnya seorang wali dari kaum mempelai wanita untuk menasihati dan mewasiatkan kepada anak wanitanya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui maksud dan tujuan daripada an-nikah pernikahan selain daripada menjaga nasab itu tadi yakni melayani suaminya berdandan di hadapan suaminya agar suaminya senang dan cinta kepadanya sehingga melahirkan keturunan yang soleh dan solehah. Juga di antara tujuan pernikahan itu, menjaga agama masing-masing. Menjaga nasab. Jangan sampai nasab ini menjadi tidak jelas. Karena persinahan. Karena perselingkuhan. Maka dengan akad pernikahan, menutup semua pintu-pintu itu. Barakallahu fikum. Dengan demikian Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan di dalam ayat yang telah kita sebutkan tadi. Di antara tujuan dan maksud dari pernikahan pula adalah menjaga akal manusia. Agar akal manusia senantiasa dalam kestabilannya. Sebagaimana yang kita saksikan di zaman sekarang. Karena sebab kehidupan yang bebas. Terjadi apa yang terjadi. Rusaknya akal-akal manusia para pemuda, pemudi. Dengan berbagai penyelewengan-penyelewengan syariat Islam. Mengkonsumsi barang-barang yang diharamkan, kerana sebab tidak ada istri yang melayani dia, atau sebaliknya tidak ada suami yang menjadi pemimpinnya, sehingga masing-masing bebas. Maka Subhanallah, ini kemuliaan Islam, Kesempurna Islam, datang membawa segala kebaikan. Wa min ayatihi an kalafalakum, minampusikum azwajat, litas kunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun semua itu adalah terwujudkan bagi kaum yang mau berfikir. yang mau menggunakan akalnya dengan baik oleh karena itu yang terakhir sebagai penutup dari nasihat yang singkat ini saya ingin membacakan hadis nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis yang makruf dan masyhur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pada kita semua untuk menegakkan mewujudkan pernikahan ini. Kata beliau ya ma'syarussyabab, man istaṭa'a minkum ulba'a falyatazawwaj fa innahu azaddul lil basar wa ahsanul lil faraj. Wa man lam yastati fa 'alaihi bis-siyam fa innahu lahu wijā'. Kata Nabi sallallahu alaihi para kaum lelaki. Segeralah menikah Barang siapa yang mampu diantara kalian menikah, nikahlah dengan cepat. Karena itu kata Rasulullah SAW, akan menjaga farji kemaluan dan akan memelihara pandangan. Jadi kata Nabi SAW, dengan pernikahan itu, farji kita terpelihara dan pandangan kita terjaga dari segala hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Bagi yang tidak mampu kata beliau alaihi salatu wassalam fa alainnahu lahu fa alaihi bisau baginya untuk berpuasa puasa ini sebagai obat tujuannya adalah wija'an sebagai obat bagi dia yang menghindarkan dia dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa taala maka bersyukurlah kepada Allah jalalahu ala ketika kita diberi nikmat oleh Allah untuk dimudahkan bisa menikah bisa melakukan akad pernikahan maka ini adalah ibadah Ibadah, suapan nasi, makanan yang kita berikan pada istri kita dan anak kita semua akan bernilai sodakah, bernilai ibadah dalam Syariatul Islam, bernilai ibadah dalam Syariatul Islam. Barakalohi kum. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita semua untuk menegakkan sunnah ini, yaitu menikah. Kemudian juga beliau menjelaskan tentang Istri setelah dia menikah memiliki keutamaan yang besar. Salah satu keutamaan itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kalau wanita itu istri telah salat khomsah, telah salat dengan lima waktu salat, wa sama syahrha dan dia telah berpuasa di bulan Ramadan. Wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha dan dia menjaga farjinya. Yani tidak selingkuh, tidak menyeleweng dan yang terakhir wa taat zaujaha dan dia mentaati suaminya mentaati suaminya maka kata Allah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala memeritahkan malaikat untuk mengatakan kepada wanita ini istri ini udkhuli aljannati min abwabil jannati tsamaniyati aina syihti. wahai sang istri masuklah engkau ke dalam surga Allah Melalui dari delapan pintu surga Di mana saja yang engkau inginkan Dari delapan pintu surga Dari arah mana saja yang engkau inginkan Subhanallah Pintu surga delapan ini tidak sembar ya. Ada yang masuk melalui surga Karena dia ahli sholat Ahli puasa Orang yang Komitmen dalam syahadatainya Melalui haji Melalui zakat Ada yang masuk dari semua pintu. Salah satunya adalah istri wanita yang soleha yang mentaati suaminya. Demikian, Wallahu ta'ala alamu besok Kita mendoakan kepada kedua mempelai. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi keduanya di dalam kehidupan yang baru. Dalam rumah tangga yang baru. Kita mendoakan dengan doa yang sahih dari Nabi kita s.a.w. Kepada keduanya, Barakallahu laka wa barafa alaika wa jamaa baina kuma fi khairin semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi engkau dan memberkahi kalian berdua mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan wa jamaa baina kuma fi khair semoga Allah taala mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala wallahi taufik lebih kurangnya sama mohon dimaafkan subhana rabbika rabbil ismati amma yasifun Wassalamualaikum al mursalin walhamdulillahi bihamdik ashhadu an illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik akhir dawanan alhamdulillahi warahmatullahi wabarakatuh